hor horkeztuak izanen dira goizian uh, bizpeiru usail, bat ez zere desmarchak biskat uh, Euskal Herriko Laborantza Gamberak laguntzen dituen desmarchak. Eta gio bigarren parte batean, hori da, biskat, uh, benola, ipar Euskal sartu den hor, kuadro uh, instituzional berri batean, Laborantxa ganbara eta bere pachtaideak, eh, LB Sindikata eta JAPITZeko federakuntzak, piskat ergarrikin eraman dute, piskat gogo eta bat, zeid proposatzeko, bez elep behiari, laborantxa mailan. Baleatuko dugu, bez larun batekoa proposamen hori piskata aipatzeko osa eta sunetan xartzeko. Hor, beh, dingo dira haute batzuk e, eh? zanronetxiga gaiere hor, hor izanen da, eta Euskoaldetik, eta Departamentutik, eta euskaditik eta Baitaren Afarutik, e, izanen dira bez haute batzuk. Gau montatia dugu chapitoa plazan eta chapitoa genazpian bosteun bat bazkari serbitzatuko ditugu. Usaia badugu bai guai e, asurkia ezartzi katzinan nola sasoeneko mozkina den Oztibako azurkia begogei bat azurki zuan ejetzen ditugu. Hala ginrazten dugu Bizkaiatik sukaldari bat bere zitua denna eta hemengo paskalretu egek ere laguntzen gitu menu polit bat montatzen. Hala hoi hogeita bi eurotan menu osoa badira ego eh, oraindik lekusomazu deitzen al da laborrantza kan barate eh? ono likuena atxikitzeko, Lekuan hanbedian ere, eh, normalki izanen dira hono bakar batzuk. Eta jo atxaldez, uh, ala, pesteak du, berriz, uh, ala, gure egoitza ondi hortan hor, izanen dira animazio nefrango.